Bom dia, Clarice. Bom dia. Tudo bom? Tudo. E você? Tudo bem. Feliz. Então, aquele dia na sexta-feira eu saí daqui, daí liguei para um amigo meu, mais ou menos na hora do almoço, um pouco depois do almoço, Eduardo, e a gente conversou bastante, assim, tal, regurgitando essa coisa toda, né, da minha necessidade de me afastar e tal, que a gente já sabia, né, já sabe, há algum tempo, mas é um pouco difícil praticar. E aí conversando com ela sobre o que tu tinha dito tal, e tal, e, e como é que faz e como é que não faz. E aí eu perguntando pra ele, e aí cara, será que eu espero ela ligar pra daí dizer, ou eu já mando e-mail, já nem, nem corto, já nem atendo, já nem nada. E aí regurgitando essa ideia eu decidi escrever. Eu te mandei lá, né, tu deu uma olhada. Uh, escrevi na sexta-feira. Aí eu, eu fiquei pensando assim, mas eu quero escrever, mas eu já quero resolver o negócio do... Da, da psicóloga de, de pagar, porque eu não, eu não quero assim ó escrever aí vou pagar. <risos> não, eu quero escrever assim, tá feito. Se quiser, vai, se não quiser, não vai. Resolva a tua vida, Deus te ajude. Não, não me liga, não me escreve, eu quero saber. Uh, aí. Isso era umas três horas que eu tava falando com ele. Daí eu falei, Edu, então, sim, então eu vou desligar, vou ligar pra psicóloga lá, ver se a gente faz esse, esse bate-bola aí. Aí liguei pra ela, ela me passou o, o, o número da conta dela, corri lá na caixa, fiz a transferência, deu tempo. Voltei quando foi umas cinco horas, eu mandei aquele e-mail para Adriana. Meio novidade a decisão ainda assim, né, na, na, naqueles termos e tal. Não fiquei muito mal não, fiquei, chorei depois que eu, depois que eu mandei o e-mail, sim, chorei, claro, óbvio. Mas não foi nada assim desesperador, nada fora do comum e, e tal. Aí fiquei pensando, e aí, como é que eu vou reagir a isso? Né? Será que eu vou conseguir? Aí Liguei pra mãe umas sete e meia e tal, conversando bastante com ela, assim, umas oito e pouco, a Adriana deu um toque. Aí eu não atendi, tava falando com a mãe, né? Tava ocupado e também não, não, não atendi. E continuei falando com a mãe, continuei, continuei até umas quase nove horas assim. Aí aí terminei de falar com a mãe. Nem fui, nem fui, nem fui buscar a Adriana, não. Tava no Facebook, tinha uma, uma amiga lá do, do Ceará, de, de Fortaleza. Aí ela me perguntou, e aí, como é que você tá? Eu falei, não, vou te ligar, porque fica escrevendo, né? Aí liguei, liguei pra ela e a gente ficou conversando, tava Explicando, né, como que eu tava, como é que ela tava, blá blá blá blá. E, e nisso, umas dez e pouco, daí a Adriana mandou as mensagens que eu te mandei lá. Ah... Então tá bom, eu não ligo, pode me excluir, assim como você... Agora só vou ligar quando quiser, pode me excluir a hora que... Como fez no Facebook. Mas, assim, mas mesmo assim ela já, já colocou lá assim... Ah, isso é tão estranho pra quem... Depois, é, é isso. É, o prime... A primeira mensagem foi essa. Ok, não ligo, agora ligarei quando eu quiser, pode me excluir como fez no Facebook. Aí isso era umas 10 e 20. Aí eu fiquei. E Toda, toda idiota. Primeira vez que ela, inclusive, né se manifestou assim, mas dá pra ver que alguma coisinha ali, algum Sim. problema tem. É, algum problema tem. Aí, assim, continuei falando com a guria lá de, de, até umas 10h50. Ela tinha mandado umas 10h20. Aí, quando foi 10h50 que eu fui ver. Aí, lá ok, blá blá, blá, blá, Aí, eu só escrevi, obrigado por respeitar a minha decisão. Ah, não foi uma decisão, foi uma imposição, e é uma, uma grande contradição daquele que disse que o eu poderia, estaria sempre disponível, blá blá blá, mas você que sabe. Parece que ela ficou, com, ficou balançada de perder aquela coisa, de, ter, de te ter, assim, à disposição dela a qualquer é, momento. Eu senti isso um pouco, assim, no começo. Eu, eu senti, assim, que ela ficou chateada, que ficou ruim, mas depois, analisando mais friamente. Eu, eu tive um pouco da impressão assim que talvez, com certeza, envolveu algo negativo, mas talvez algo também assim, ah, então que se lasque mesmo, entendeu? Então, não tanto assim, ai que ruim perder, algo assim, pá, que droga, mas então vai, mas tipo, sabe, eu pensei um pouco assim. É que ela tem uma coisa muito de pulsão de morte, essa menina, né? Porque, poxa vida, tu receber de alguém um depósito para fazer um tratamento, né? Muito bom. E, e dizer que isso foi uma imposição, eu deveria ficar agradecido, né? Uhum. A pessoa deveria ficar agradecida. É, mas eu acho que, o, a, acho que a imposição que ela se refere é mais a ideia de não conversar mais, né? Estou impondo essa... Será que foi sobre eu, isso? Eu acho e que sim. não foi também sobre a... Aí talvez, é. Aí talvez. Mas, mas eu, eu acredito mais a imposição de, de não conversar, de não... Tipo assim, não vou escrever, não vou ligar, não vou falar, não vou fazer. Será que ela vai fazer o Então... Essa é a minha felicidade. <risos> então, acontece assim, ó. Daí, eu fui e tal, né? E foi duro pra mim. Daí eu respondi, olha, eu não tenho condições de ser só amigo. Me machuca eu vou me afastar. Daí ela, ela de boa. Daí ela não, não escreveu mais nada. Não respondeu o e-mail, não comentou nada, não falou nada. Aí, beleza. Aí, quando foi no domingo, aquela ansiedade, segunda e terça, sim, foram uns dias ruins. Não foram... Não... Não foi, assim, tão ruim quanto foi no começo, mas foram ruins. Foi aquela coisa assim, ai, o que, que eu faço, senhor? Tipo... <risos> e aí, inclusive na hora que ela respondeu, ai, senhor, eu respondo, não respondo, eu ignoro. Eu... E aí eu escrevi um pouquinho, mas graças a Deus ela não levou muito pra frente. E, e assim, chorei, me entristeci, etc. Acho que foi na segunda ou na terça, não tenho certeza. E eu sempre conversando com o Eduardo, esse, esse meu amigo, assim, que é uma pessoa que tem me apoiado bastante. Aquela coisa, né? Você ouve o óbvio da, de uma outra pessoa que gosta de você, que é amigo, que tem e tal, às vezes você raciocina bem, né? E, e o Eduardo, e eu tava falando pra ele assim, ah cara, eu falei pra ele assim, falei, ah Edu, se no fim das contas ela não fizer, ou, ou, ou fizer e ficar sem mim e tal, mas, mas não adiantou muita coisa, mas ele falou assim, não, adiantou, cara, se ela ficar bem sem você, adiantou alguma coisa, você não pode ser egoísta. a ideia é um pouco assim e ele falou assim aí ah, e aquela coisa cara os planos de Deus não podem ser frustrados então se for plano de Deus não vai ter o que vai impedir e se não for também não vai ter o que vai fazer então entre aspas né descansa né fica de boa e foi uma conversa bem longa assim e foi bem boa para mim assim essa conversa que tem um pouco a ver com aquilo que tu me perguntou né e aí esse estresse emocional todo essa dor esse tal é um problema do Ezequiel com o Ezequiel, que é o, o egoísmo, aquela coisa egoica né, que se diz. Tipo, eu tenho que conseguir, eu tenho que vencer, eu tenho que ter ser potente, eu tenho que ter o poder de resolver esse negócio. Eu, pra mim, ou é um benefício pra ela, o amor, sei lá o que Ou as duas coisas, ou uma coisa mais forte do que a outra. E daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Aí, uh, Clarice... Eu fiquei assim meio mal até ali segunda, terça-feira, daí com essa conversa eu melhorei. Aí foi na quinta, aí quarta-feira minha mãe chegou. Minha mãe chegou pra ficar um tempinho comigo aí. Uh, e tal, e tal, bem, bem preocupada, bem ansiosa, bem descrente, assim, achando que eu tô... que eu tô assim me, me empenhando num negócio nada a ver... que não tem solução, que nunca se sabe se ela vai se curar mesmo ou não, se pode melhorar, mas pode não curar. Muito receosa com a psicologia, acho que não tem nada a ver. E tal. E aí eu conversei bastante com a mãe, aí quando foi na quinta-feira, a psicóloga lá de Curitiba me ligou na hora do almoço. Aí ela me ligou assim, eu fiquei... Ah, pô, a Adriana vai, né? Aí a Marlene me falou assim, Ezequiel, só tô te ligando pra dizer que a Adriana não ligou. Aí eu... pá. Ah, Mas eu falei assim, Marlene, não, Tudo ela falou assim, ó, se você quiser, me dá o telefone dela que eu ligo pra ela e converso com ela, olha, pagou, falei assim, não, não quero que você ligue pra ela. Uh, eu tô te escrevendo um e-mail, inclusive não mandei ainda. Vou escrever um e-mail pra Marlene explicando um pouco, assim, da nossa história, o que aconteceu e o que eu acho que ela aconteceu com ela. Pra ela ter um pouco da, da minha visão, assim, né, e, e tal. Daí eu falei assim, ó, vou te escrever esse e-mail, aí depois que eu escrever o e-mail, aí tu lê e de repente a gente conversa sobre você ligar pra ela. Mas não precisa ligar pra ela, não. Não precisa ir atrás, não. Deixa que ela, se quiser, vai atrás. Ela falou, não, mas ó, tô aqui, disponível, tal, beleza. Não, aí, a hora que ela desligou, eu fiquei bem ansioso, bem triste, assim, com essa perspectiva, assim, porque tu tem a esperança ali de que ela tava ligando pra dizer que, que procurou, e aí, hum. não procurou. Aí, imediatamente, assim, eu fiquei mais ansioso, mais nervoso não o que aconteceu? Foi por causa dessa ligação, o que aconteceu? Eu falei, não, mas eu tô um pouco nervoso, chateado e então... tal. Aquela coisa assim, meio sem, sem conseguir colocar em palavras. Aí, tive um pouco de dificuldade de almoçar, mas foi uns 20 minutos depois, a Marlene ligou de novo. Aí ela falou assim, Ezequiel, ela acabou de me ligar marcando a sessão. Aí eu falei, ai, que ufa, né? Ela falou assim, foi legal e tal. Ela me, me ligou dizendo que não pode nessa sexta, mas marcou para a próxima sexta, que nessa ela vai viajar. Aí não sei se vai fazer alguma coisa do trabalho ou ir com a mãe. Acho que provavelmente vai com a mãe. e ficar uma, um fim de semana lá. E aí, assim, eu fiquei bem feliz com essa perspectiva de dela aceitar a ajuda de, e tal. Um, aí, assim, a Marlene tomou uma atitude assim que eu achei ruim. A Adriana falou assim para ela, ah, o Ezequiel deve ter falado muito de mim para você. Ela falou, não, ela não falou nada, só pagou e tal. Deu uma mentidinha para ela, assim porque é óbvio que eu falei, né? A Adriana sabe que eu falei. Então, Não sei assim, como é que a Adriana vai reagir com isso. Mas depois eu vou conversar sobre isso com a Marlene para quando a Adriana for lá, ela explicar. que Na verdade, eu de fato, eu não gastei muito tempo falando da Adriana para a Marlene. Eu queria mais saber como é que o, o negócio funciona. O que, que é esse tratamento, as bases, os princípios, os resultados. Mas claro que eu falei, né? Pô, minha namorada me largou, tem depressão, tem o trauma, tem alguma coisa, tal, tal, e, e aí ajuda, não ajuda, como é que é, como é que não é. Mas também não contei muito. então assim ela não chega não chega a ser aquela mentira mentira mas também dizer que eu não e falo sendo a ti como a Adriana conhece ela vai perceber que isso sim claro é, bom, por favor. é e não e óbvio que falei e tanto falei Já gera uma certa desconfiança, é isso isso foi ruim muito isso é, é isso é ruim bom. e inclusive eu vou trabalhar para Marlene tirar essa essa visão na, na primeira sessão porque de fato a, a Adriana tem que confiar nela E, e tanto no e-mail eu escrevi, olha, se você não quiser, fica de presente pra ela, porque eu conversei com ela várias vezes. Então, se eu conversei várias vezes, é óbvio que alguma coisa ela sabe, né? E, mas, de fato, eu não, não me concentrei tanto em contar a história da Adriana ah, e contar detalhes. Mas é um problema que tem e se resolve, né? E se, se, o tratamento ajuda. Mas aí eu vou, vou trabalhar para isso, para quando a Adriana for lá, na sexta que vem, se for, a Marlene colocar um pinguinho no i aí pra dizer, olha, claro que ele falou, mas eu quero saber de você. não importa o que ele pensa, o que importa é você, qual é a sua luta, o que, que tu quer trabalhar e tal e tal, Às vezes ele pode estar certo, pode estar errado, não importa o que ele pensa. Uma, uma das coisas que eu acho que ela faz em qualquer psicólogo faz é não se contaminar com, com as informações que que outros trazem, é. assim, que tipo a dos pais, é. né? Que... Ou mesmo da, enfim, né? E até da, da própria pessoa também, porque nem nem tudo que a pessoa diz quer dizer que é totalmente correto 100%. Eu, né? Eu imagino que o terapeuta tem que ter um pouco desse distanciamento para enxergar de um lado do outro e e o mais importante é a visão da pessoa que está trabalhando, que está se tratando, porque aí é, é ela com ela, né? Que, com certeza, a palavra mais importante é a palavra da pessoa que se trata, quanto também possa, possa envolver algum equívoco, algum engano, auto-engano também, né? E tudo mais. E aí, assim, olha, uh... Clarice O que acontece? Essa questão do que tu me perguntou sobre assim, a minha motivação um pouco, ou a raiz dessa tristeza ou dessa insistência, por que persistir nisso? É uma coisa por ela ou por mim? e que me faz questionar um pouco assim da da minha intenção egoísta mesmo assim né seja ela em relação a ser forte ter poder né? a onipotência aquela coisa de que eu consegui fazer eu dei conta, né, de, de resolver o problema. Eu, eu tinha controle. Controle, assim. sei lá, né? que na verdade poder e controle mais ou menos no, no fim vira um pouco a mesma coisa. E, e assim, olha, esses aspectos negativos assim, de mim nessa, nessa postura, né, enfim, ser possível que eu esteja sendo guiado por coisas ruins uh, é uma perspectiva chata, mas é uma perspectiva importante pra mim. Uh, seria muito fácil eu, eu ficar me enganando assim que, que tudo que eu sinto é amor, sabe que tudo é tão positivo, é tão legal, é tão bacana, e que eu não tenho nada de, de, de egoísmo ou de maldade no meio desse processo aí. E que talvez não seja assim, porque eu não sou perfeito, eu não tenho as motivações perfeitas, eu não tenho amor perfeito, Uh, se o amor não se ressente do mal, eu fiquei bem ressentido né? no meio desse caminho todo. E se o amor não busca os seus interesses, existem interesses meus aí? Claro que existem. Como que eu vou dizer que não? Não, não tem como. Então, um, algumas coisas negativas com certeza existem. Uh, eu assim não sou a pessoa assim, mais dedicada... em me preservar diante de mim mesmo. Eu não, eu não tenho uma visão muito... ou totalmente positiva de mim, assim, sabe? Como a pessoa que pode, que consegue, que tem que ter o que quer. Inclusive, um pouco das minhas brigas com a minha mãe gira um pouco em torno disso. Me parece que a minha mãe se frustra porque eu não tenho o que eu quero. E sabe, ela fica meio angustiada, meio frustrada, meio chateada. Até mesmo ela gostaria, talvez, eu ter que eu deixasse de lado essa coisa da Adriana, justamente para buscar o que eu quero, né? Então, em relação à sexualidade, ou em relação a ter uma pessoa mais simples, mais fácil, que goste mais, mais ideal, assim, vamos pensar. Justamente porque eu não posso sofrer de não ter o que eu quero. Você se irrita por, assim, por ela querer... me irrita profundamente. Ela, ela quer que tu, que tu acabe não, não sofrendo as coisas que, que são parte da vida. Sim! Me, me incomoda muito essa ideia assim, de que a, a vida tem que ser o que eu quero, porque eu não acho isso. É, claro que eu tenho querer, eu tenho vontade, eu tenho desejos, óbvio que sim. Se eu conseguir cumprir esses desejos, sim, seria bom? Claro! Enfim, né? pelo menos em tese, aparentemente seria. Poxa, eu quero ter uma família... Seria bom eu, eu, eu cumprir esse desejo? Creio que sim. Ah, eu quero ter um bom ministério. Seria bom eu, eu cumprir esse desejo? Claro que sim. Ah, eu quero ajudar pessoas, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser um bom pastor. Ah, são vontades que eu tenho e, e bom que seja. Agora, é, essas vontades positivas todas, elas também não, não, não são ideais no mundo. E a gente nunca é o marido que deveria ser, o pastor que deveria ser, o cristão que deveria ser. E a gente tem que lidar com esse sofrimento, com esses limites, com, a, com essas impotências. E, e me incomoda muito essa postura um pouco da mãe assim, em relação a isso. E, e eu não tô eu não assim, conscientemente eu não tenho essa, essa ideia de que a vida tem que ser o que eu quero. Agora, eu também não, não deixo de lutar pelo que eu quero. Também seria... Seria covarde da minha parte, assim, dizer que eu não quero ou que eu não vou lutar pelo que eu quero. Seria covarde, seria até, na minha opinião, errado, sei lá. Eu acho que os desejos que eu tenho podem envolver coisas erradas? Podem. E aí eu peço que Deus me ajude, me transforme, vá, né? vá me fazendo entender um pouquinho, assim, que de repente talvez eu tô nessa ilusão de que eu tô lutando por ela, mas eu tô lutando por mim, porque eu tenho desejo por ela, ou enfim, que... Talvez vai envolver bastante da sexualidade, mas não só. A questão psicológica, emocional, né? de uma relação X ou Y que você tem o controle. Mas que também não é bem o caso da minha relação com a Adriana. A Adriana, por ela ter esse problema já bem enraizado, bem sério de muito tempo, ela sempre afirma essa independência assim, e essa solidão dela. Inclusive um dos grandes problemas que eu tenho com ela é esse. Ela, dentro do relacionamento, ela afirma a sua solidão. Não tanto com palavras, mas com atitudes, assim sabe? Ela, ela afirma isso, que ela é ela sozinha. E isso, isso me entristece bastante, mas eu tive que aprender a ter uma relação com uma pessoa assim, na qual eu não controlava mesmo. Agora sim, eu me iludi também, isso é verdade, isso aconteceu. Eu me iludi que a gente estava mais junto do que a gente estava. Foi duro, hein? <risos> Foi duro enxergar que, na verdade, essa, essa, essa união que eu, que eu achava que existia tinha um componente de ilusão bem grande, de imaginação. né Mais de desejo do que de realidade. Agora sim, eu também não acho que tudo tenha sido ilusão. Tudo que aconteceu foi ilusão. Um pouco sim, ou talvez uma grande parte, ou uma parte importante, tal, que me fez sofrer, está me fazendo sofrer. Mas eu não acredito que o relacionamento seja só isso. e assim eu fiquei feliz com a postura dela fiquei bem feliz mesmo mas aconteceram outras coisas nesse caminho também então assim sexta-feira eu escrevi para Adriana pá, que não quero não me liga não me escreva blá, blá, blá, blá. aí no sábado me convidaram para ir conhecer uma menina uma amiga aí só que a menina uma história meio tá num momento um pouco difícil da vida assim, não tanto pelo sentimental, pela vida geral, e não gosta desse de, de, de, de, nó de se arranjar encontrinho, assim, romântico. E eu também não tô muito disposto a isso, mas ela falei assim, não, vem pra cá, e a gente vai dar um jeito aí, vocês vão se conhecer num ambiente meio de boa. não beleza. Aí fomos pra lá, só que ela tinha tirado o siso, e ela tava com a cara inchadinha, assim, tadinho, parecendo o Kiko. <risos> e não estava conseguindo conversar muito mas no meio dos amigos assim, conversou relativamente deu uma risada, menina agradável, gente boa, tranquila aí fiquei pensando né? Bom, pois é, né? a partir do momento que você toma uma decisão de <risos> de dizer não a coisa começa a fluir de outros lados aí conheci essa menina e não não me desinteressei, não me interessei não estou não em condições de, de pensar seriamente em, em outro relacionamento Mas conhecer como amigo e como potencial ali não tem problema, né? Tu analisa, tu avalia alguma coisa ali, mas... A menina bonita, tranquila, assim, aparentemente boa. Se ela tivesse menos dor, assim, poderia ser mais agradável até. Então tranquila, assim. Aí, então, beleza. Eu conheci conhecer essa menina no sábado. Tá. Beleza. Um potencial bacana assim, em algum sentido, mas um, nada, né? não existe nada, mas tem um potencial. Aí na segunda-feira eu vim pregar aqui no Iguatemi, essa série que está tendo todos os dias, e aí aconteceu uma coisa também que, que me entristeceu um pouco. Tem uma menina ali, super gente boa ela, Thaís. Não é do tipo de menina que eu curto, não, uh, em termos de pensar num relacionamento. Mas em termos de amizade, bem amiga bem gente boa, assim, ela e aí acabou acontecendo assim, a gente tava saindo de lá umas nove e pouco, nove e meia eu tava com fome, eu falei pro Kelvin, pra ela, assim, a gente podia comer alguma coisa ela, não, vamos comer aí a gente falou pro Kelvin, então, Kelvin, vamos lá entrou todo mundo no carro, e o Kelvin falou, ah, gente, eu não quero ir não porque eu comi bem hoje almocei muito, tomei assim, então eu quero ir pra casa aí uh, eu falei, ah, então beleza, Kelvin, então deixei o Kelvin em casa, eu falei, ah, então vamos nós dois, né A gente foi pra uma pizzaria comer, foi bem agradável, assim, foi bem gostoso, mas aí a bichinha... Tadinha, né? Já se interessou e... Ah, depois me escreveu no Facebook, aí foi muito boa estar com você essa noite. a ah, me dá teu telefone, aí ah, mandou uma mensagem e tal. Aí eu respondi educadamente, claro, conversante, amigo, tudo de boa. Mas me incomodou um pouco, assim, nessa perspectiva dela se interessar, assim, e eu não... não... Não me interessou, não. Mas aí é aquela coisa, aí já começa, né? Aí, aí tem uma outra lá também, de Novo Hamburgo. Ele é meio novinha assim, mas também já está meio. pouco vindo para o lado assim, mas eu também já, já cortei um pouco. Então, assim, em pouco tempo, né, as possibilidades básicas aí começam a surgir e, e outras, né? Outras possibilidades. Humanamente, sempre tem muita possibilidade, né? Em termos humanos, assim, mas em termos da minha vida, do que Deus quer pra minha vida, eu não tô preparado ainda pra pensar seriamente em outra pessoa assim. Eu me sinto um pouco traindo, assim. traindo quem? Adriana, é porque me parece que essa, essa ligação em mim ela não acabou, assim, sabe? Eu, eu, eu, te, eu tô tendo que pensar nisso, eu tô tendo que orar um pouco sobre isso. Olha, senhor, e aí? O senhor quer? Porque eu também não quero machucar ninguém, não quero me envolver com ninguém. Deus me livre de começar um relacionamento com alguém. A Adriana fica boa. Deus me livre, cara. Eu não tenho condições Isso, né? Não. Porque tu tava é, se casando com alguém, é, te procurou. É. Então, aí um dia a gente pode gastar tempo com esses meus outros relacionamentos aí, né? Tem um relacionamento muito grande, bem maior do que todos esses no passado, com a Heloísa. Nós nos fomos casados, tudo. E tem o um relacionamento com a Simone. Conscientemente, a Adriana não atrapalhou em nada o término do meu namoro com a Simone. Pra mim, a dificuldade é que a Simone, vamos pensar assim, pegou um treco no ar, assim, ou pirou mesmo, assim, em termos de ciúmes, porque eu, ia, eu era amigo dela. Mas assim, é complicada essa, mas, essa mas, questão. Todo mundo fica com o pé atrás quando é, o dizer. seu amor é amigo do ex ou Eu imagino. Sim. É justificável, Sim, né? Sim, porque mexe com coisas. Uh, com as lembranças de um relacionamento mais próximo, né? Sim. Não é um amigo, é um, alguém que foi teu namorado. É, exatamente. Mas assim, como eu tinha naquela época muita convicção que a Adriana não gostava de mim, até por, por esse jeito dela, a minha convicção era plena que a Adriana não gostava de mim. Então eu não alimentava nada em relação a Adriana nesse sentido. E, e o que me incomodava na Simone era a perspectiva de que ela achasse que eu, que eu alimentasse isso. Agora, claro, estamos lidando no nível da consciência. Aí no nível lá atrás eu não tenho consciência, não tenho noção mesmo. É possível que então né, o embates tenha envolvido essa impressão, ou essa percepção, ou essa coisa por trás. E quando isso chegava no consciente, do tipo, você quer ela, você quer ficar com ela, você gosta dela, você ama ela... O relacionamento de vocês não era bom, não era satisfatório? Olha, em um sentido, em um momento, foi muito bom. Mas quando essa insegurança da Simone se manifestou, esses ciúmes e tal... E era só com a coisa da Adriana? Ou era com outras mulheres? Não, o, o, a concentração era no problema da Adriana, sim. Nunca deixou transparecer em relação a outras pessoas, não. Mas aí, enfim, não, não era ruim. Se fosse ruim também não chegava, não chegaria onde chegou, né? Mas... Depois que a gente noivou, piorou. Piorou, assim, porque... No momento em que, em que era mais solto, assim, que podia perder mais fácil, ela era mais gente boa, assim. Ela era mais tranquila, mais mais legal e tal. No momento em que houve o noivado que... Tipo, chegou mais perto, assim... Aí acho que ela se manifestou mais, assim, o, o desejo de, de mandar em mim, de controlar, de dizer o que vai ser, o que não vai ser. E aquilo me incomodou muito, assim, muito mesmo. Foi, foi assustador, assim. Foi. E como é que foi, assim, a gente pode ficar até as e meio não tem outro paciente. Como é que foi lá no casamento? Porque isso está relacionado, -se. eu quero entender como é que foi quando tu foi casado. -se. Que longa história, caramba, caramba. Tu quer saber a rotina do casamento? Como chegou o casamento? Como que era esse relacionamento? Como é que era casamento? Olha, o meu relacionamento com a Heloísa, assim, brevemente, foi o seguinte. Eu tava, eu tava em casa um dia e um amigo me ligou e disse que ah, vamos tomar uma cerveja ou tal no Boteco X. Aí eu falei assim, era um dia depois do meu aniversário, dia 1 de fevereiro de 2001, eu acho. E, e aí ele cara, vamos tomar lá. Eu falei, ó... Oh, Eu falei, se, eu, se eu tiver vontade eu vou senão não não aí eu tava dando uma cochilada no, no sofá assim na hora do jornal nacional depois do jantar assim e aí deu aquela despertada assim falei ah vou lá vontade de dar uma, dar uma passeada e fui conhecer essa menina Eloísa ela trabalhava junto com ele lá na Renner, no Shopping Miller lá de Curitiba cheguei na mesa do bar Fábio lá Elo e várias outras pessoas ali umas quatro cinco pessoas um grupinho ali E aí conheci a Heloísa, assim... Foi um negócio muito louco, assim... Não dá pra explicar, assim... Naturalmente a gente se atraiu, assim... Ela era loirinha, cabelo curto... Camisa amarela, um clima gostoso, assim... Sei lá... E... e imediatamente, assim, olha... Depois de, acho que uma hora ali no, na, naquele negócio do bar... Falei, vamos dar uma volta! <risos> claro, né? A gente foi dar uma volta, dei, dei, dei uns beijinhos nela... E a gente voltou junto já, bem puf, imediato, assim. E aí, vida do, do mundo, assim, né, Clarice? Não tem, não tem muita barreira, né? E aí, assim, olha, a gente se gostou imediatamente, começou a... Ficamos ali aquele dia, já sabia onde ela trabalhava, o horário que saía, o orava que entrava, começamos a namorar. Eu morava com a minha mãe e ela morava com os pais dela. E, naturalmente, assim, eu levava ela pra casa. Eu e a Elo, né? E, e a gente vivia a sexualidade de boa, assim, sem estresse. Era muito bom, assim, ó. a Eloyse foi a primeira parceira sexual minha, assim, um prazer assim maior. Antes eu tinha algumas parceiras sexuais assim, mas não era. Pra mim não fazia tanto sentido, assim, não era tão bom. Mas com a Elo, não, com a Eloa, a nossa comunicação sexual era muito boa, cara. Era muito legal. Eu tinha 20 anos. Muito boa mesmo, assim. E foi muito bom no começo, muito, muito, muito bom. E, e aconteceu toda uma questão na minha vida, assim, que seria importante você entender. Nessa época, eu tinha mudado a minha alimentação. Eu não comia carne, não comia queijo, não comia ovo, porque a minha irmã entrou em contato com essa coisa de comer arroz integral, verdura, uma, uma microbiótica um pouco dessa ideia, não sei se tu já ouviu falar, e, e tal. E eu tinha alimentação, assim, muito boa. Muito boa. Eu comi um pratão de arroz... Eu tava na igreja, mas estava cuidando. É, reforma de saúde, né? Eu bebia e fumava maconha, mas... <risos> mas a reforma de saúde okay. rolando total, assim. E, e aquilo abre a mente, assim, mil por cento, né? Porque antes disso eu, eu comia arroz, feijão, bife, doce e porcaria. Arroz branco, sei lá. Então quando tu come uma comida de verdade, aquilo melhora a tua vida mil por cento. E eu conheci a Elo bem nesse momento da minha vida, assim, de, de alimentação 100%, assim, né, entre aspas, de, de momento muito feliz da minha vida, assim, muito legal. Eu era jovem, morava na melhor cidade do, do Brasil, né, Curitiba, um monte de amigo, tinha banda, tocava, trabalhava, ganhava grana e tal, tal, sei lá, a minha vida era muito boa, assim, muito boa mesmo. E aí conheci a Elônia esse clima muito bom, assim, muito gostoso. Então, naturalmente, essa, esse momento da minha vida, essa descoberta da sexualidade bem mais prazerosa do que antes e tal, e tal, me, me, me criou uma, uma ligação entre eu e a Helô, muito forte. Um ano e pouquinho depois disso, um ano depois disso, a minha mãe devo, é, tomou a decisão de voltar a morar com a minha irmã lá em São Paulo. Aí eu falei, Elô, eu tenho que ir embora, eu vou embora, vou para São Paulo. E foi, assim, muito difícil pra nós, pra eu ir pra ela. Foi, romper essa ligação aí. Tu não cogitou a hipótese de ficar com ela? Não, não. E por quê? Eu acho que porque não tinha condições financeiras, é, de, de me manter sozinho. Eu sentia que para pra onde a mãe fosse. gente tinha 21 anos. Você não tinha um Não, não. Eu sempre trabalhava, ganhava alguma grana assim com música, ganhava grana vendendo alguma coisa, mas não me mantinha sozinho, não. E aí... Então nem, nem tinha o que falar, vou para São Paulo. Daí foi bem difícil esse, essa separação, assim, foi muito difícil. A gente chorou assim, eu lembro daquela noite que a gente se separou, que foi um dos choros assim, terríveis mesmo, assim, que eu e ela choramos muito. Mas daí... Ela não quis ir assim. Ah, ela foi, né? <risos> Aí assim, olha, passando uma semana que eu estava em São Paulo, três ou quatro dias, a gente se instalou lá, O cara do, do interfone tocou lá, Ezequiel, daí não sei o que, daí ela, meu amor, estou na padaria, não sei das quantas, né? Aí eu falei, meu pai do céu, fui lá até a padaria, ela, na padaria não, ela tá distribuindo os currículos nas farmácias. Eu fui nas farmácias ao redor, até que numa delas eu encontrei com ela. Aí eu encontrei, falei, cara, o que, que tu tá fazendo aqui? E ela me falou: não, tu não tu tá aqui, eu tô também e tal. e não tem essa. Eu falei, não, beleza, vamos, assim. Só que ela não podia morar com a gente. Ah, porque a família não deixava, né? Ah, não sei se era bem a mãe ou a Lu. Morava eu, a minha mãe, a Luciana e a filhinha da minha irmã. E tu pensa assim, vamos voltar um pouquinho. O que, que motivou a tua mãe se mudar para lá? Será que ela não quis interromper essa tua relação com a Eloísa? <risos> Poxa vida, não sei. Eu não lembro exatamente. É o único Sim. Eu não sei. Eu não sei se foi isso. Eu não sei de quem que partiu, se partiu da Luciana, que precisava de ajuda para cuidar da menina. A Luciana estava trabalhando na Assembleia Legislativa lá de São Paulo e daí morando só com a Olivia, que é a filha dela, mais velha. E, de alguma forma, elas conversaram entre si e acharam que ia ser legal a gente se reunir de novo, morar junto e tal. Porque todos nós comíamos essas comidas loucas aí, né? a gente tinha uma ligação tal bacana. E, e aí não lembro bem, não, não é, mas sei. pode ter um motivo não aparente, assim, da mamãe não querer também, deixar o filhinho ficar com ela? Também, talvez incomodasse ela, porque a mãe via tudo, ouvia tudo, sabia tudo. e é muito comum, assim, em mulheres que não... São felizes em seus casamentos, que ficam sozinhos. Dá umas boicotadas, sim. Querer, assim, continuar uma ligação simbiótica com um dos filhos homens. Ah, é, mais ou menos natural, né? E eu acho que com certeza eu acabo cumprindo um pouco desse papel né, com a mãe, né? Em algum mundo, né? Ser o homem, né? Da da relação. Mas aí, beleza, né? Então a gente foi, a Ilô foi atrás, ela conseguiu um emprego, morava numa pensãozinha, e a gente passou seis meses lá. Uh, nesses seis meses, a minha mãe e a minha irmã brigaram de novo. Parque, lá, lá. Depois a, a relação entre elas é bem complicada. E aí, uh, em julho, que foi meio mais ou menos na época da briga, meu pai teve a ideia de passar uma semana, dez dias comigo lá, em, lá no México. Ele me ligou, ah, vamos vamos lá para o México, passar um tempo lá. Eu falei, ah, vamos fazer o quê? Aí fomos para lá e nessa época que a gente estava lá, elas brigaram. Só foi tu e o pai. Eu e o pai, só eu e ele. a gente passou um tempo lá e tal aí eu falei cara minha mãe vai brigar com a minha irmã sei lá para que lado que vai aí a minha mãe teve a ideia de ir para Cuiabá eu não queria tinha a Elô. eu falei pai é o seguinte ó a mãe e a Lu brigaram aí e eu tô perdido aí eu quero me dar uma grana aí para eu comprar minhas coisas sei lá cama colchão geladeira fogão máquina de lavar aí eu vou para Curitiba morar com a minha namorada dele não beleza Ele me deu 8 mil reais na época. Eu comprei tudo. Comprei fogão, geladeira, mobilei a casa. E a minha mãe me ajudava. Na época era seiscentos reais por mês. E eu trabalhava, e a Elô trabalhava também. E ela fazia curso de auxiliar de enfermagem. Ela, ela, a gente voltou, aí a gente foi para Curitiba morar junto. Ela começou a fazer o curso de auxiliar de enfermagem. E eu trabalhava com vendas e tinha essa ajuda da mãe. Então a gente vivia uma vida normal, assim, de, de casado. Um, Como é que era a rotina? Nessa época, eu, eu continuava tocando, continuava usando drogas, continuava na vida da noite, amigos, galera, etc, etc. A Elô se incomodava um pouco com essas coisas, porque a nossa relação uh, era uma relação engraçada. Eu brinco que a Elô, ela tinha os três espíritos imunos, né? Ela era católica, espírita e evangélica ao mesmo tempo. A que tinha essa visão dos espíritos, incorporava os espíritos desde muito cedo. Coisas lá, sei lá, prato saiu voando. Diz a lenda lá que desde cedo ela, ela tinha essas coisas. A avó, que foi uma pessoa muito importante para ela, muito católica, então a Ilô tinha um respeito pela igreja católica muito grande, ia na missa, eu ia com ela. Uma vez até o padre me chamou para ler um treco lá. <risos> imaginei lá na, na missa lendo o um negócio lá. E eu ia, assim, mais ou menos de boa. E ao mesmo tempo também a Elô lia muito a Bíblia era batizada numa igreja evangélica. sabe Porque tinha né, Jesus e tal. Muito engraçado, assim, a espiritualidade da Elo e ela, e ela transitava nesses mundos e tal. Bacana. Aí tem, uma, tem um outro contexto aí. Nessa época que eu comecei a mudar a minha alimentação, uh, eu entrei em contato com um livro chamado chama Ixing, Que é o livro... É o, é o livro sagrado lá dos, dos orientais, aqueles pauzinhos das bandeiras do Japão, do, da Coreia. Tem uns pauzinhos grandes e uns, tipo assim, uns inteiros e uns cortados no meio. Que fa e fazem ligações assim, que eles têm as filosofias deles lá. Representa o fogo, a água, o ar, não sei o que, a Uma filosofia é enorme em cima disso aí. E eu não acreditava em Deus antes, né? Eu muito revoltado com Deus. Não, de Deus não fazia muito sentido para mim, não. Muito ruim para mim a ideia de Deus. E aí. Esse livro de filosofia chinesa lá e tal, que acompanhava um pouco dessa ideia da, da alimentação, do Yin do Yang e tal, tinha um pouco de uma noção do Criador, do primórdio, do começo e tal. E aquilo não tinha muito a ver com religião, com Bíblia, com nada, e aquilo me cativou muito. e eu estudava aquele livro assim tal e, e essa barreira contra a existência de Deus começou a me começou a cair assim comecei a cogitar um pouco essa ideia assim um pouco mais espiritualista um pouco mais oriental mas tinha um pouco dessa ideia o Criador né aí aquilo assim no, no, eu não tinha barreira contra aquilo no, no, naquele começo e eu comecei a raciocinar a respeito da possibilidade quem que é quem que não é e aí o uh, uh, que aconteceu Com essa ideia da, da minha alimentação ter aberto a minha mente assim, eu tive, eu tive vontade de ler a Bíblia. Isso antes de ir para São Paulo. E, e a Elô gostava muito da Bíblia também. E na época que eu a conheci, eu estava começando a ler a Bíblia, então a Elo nunca travou esse processo. Pelo contrário, ela conhecia bem mais do que eu e eu estava descobrindo e ela já sabia. Então era bacana, assim, eu e ela a gente conversava muito sobre isso. E no começo, quando eu lia a Bíblia, era muito, era muito forte a forma como Deus falava comigo. Porque eu estava vindo do, do nada, assim né? do não crer ou do descrer e do odiar mesmo. Eu tinha muito ódio, muita raiva da, de Deus, do conceito de Deus, apesar de não acreditar na existência dEle. E quando essa barreira foi rompida e eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a falar comigo bem forte, mas bem legal. Ele não brigava comigo, não, não me, não, não me, não me dizia que eu ia para o inferno, dizer dizia nada. Era tudo bem, bem bacana. assim. Tinha, sempre que eu abria a Bíblia tinha alguma coisa a ver com a minha vida, era claro assim, o que tinha a ver. E Deus falava comigo. É porque tu tem assim, essa coisa assim, de sinceridade contigo mesmo, né? Pode ser. Enfim, é, que vai te ajudar sim. isso vai te ajudar muito a aproveitar a terapia que é um alto claro, claro. já está te ajudando ah já ajudou já está ajudando e vai ajudar mais mas é enfim a sinceridade existe né não que eu seja né totalmente sincero em tudo porque eu acho que, acho que a gente não É... Não tem como a gente ser sincero 100% porque a gente não consegue entender tudo. Isso, exatamente. Mas assim, dentro do nível do que eu tenho consciência, eu, eu prezo pela sinceridade. É uma das características mais importantes, né, de, que vem de Deus para nós e que tem, tem que existir em nós. E aí assim, olha, e Deus falava comigo e era muito legal, assim, era muita gente boa no começo. Aí, nesse processo todo de, de ficar com lá, Elô, lá... lá aí, Isso então, desse comecinho super prazeroso, super maravilhoso, super perfeito, até nós estarmos juntos, um processo de mais ou menos dois anos. E aí nesse processo de dois anos, uh, a gente já sai um pouco do nível da ignorância, que é onde eu estava, para um nível de um conhecimento um pouco mais tal. Mas eu tinha um conhecimento, mas não tinha um compromisso. Então, eu li a Bíblia, beleza, mas não, não era casado, vivia sexualidade... Uh, rock and roll, heavy metal, droga, bebida. E isso tudo tu tava conseguindo enxergar né, na Bíblia que não tava legal. Então, chega uma hora que tu consegue. Sim. E, na verdade, a gente tem um pouco da noção, né? A o Santo trabalha na no Claro, possível. chega uma hora que tu tá capeta, capeta o tempo todo uhum. e agora tu lê a Bíblia. E, na verdade, assim, eu não acreditava em Deus nem, nem em diabo, obviamente, então aquela coisa do diabo fazia parte mais como um símbolo mesmo uhum. da... Da, da revolta, da juventude, da, da agressividade, da força e tal. Tudo é demoníaco. Tinha prazer né, de não ser batizado. Minha mãe não me batizou como católica, então, criança católica. Então eu tinha prazer de ser o pagão, o malvado. Só que tudo é adolescente. né Só que aí, quando, quando eu já vou me tornando adulto, e eu vou me entendendo, e eu vou encontrando Deus e tal, tal, tal, Mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que encarar essa vida que tu tem, que é o contrário do que Deus quer e etc. E aí esse processo assim, começou a existir e no começo a Elo estava mais inclinada a ter uma vida correta. Eu menos. A Elo estava um pouquinho mais madura, um pouquinho mais tal, e ela queria aparentemente assim, viver mais direitinho. Então ela começou a encrencar que eu fumava, que eu bebia... que eu usava droga, que tal, e tal, e tal, e tal. E aí começou um pouco de, dos atritos em relação a isso, um pouco com a ver com a espiritualidade e com a questão dos espíritos também. Porque a ideia era assim. A ideia é que ela me conhecia da vida passada, e que tal, e que blá, blá, blá. E, e eu não tinha muito preconceito, eu estudava esse com ela ali, conheço bastante do espiritismo por causa disso. É uma doutrina bem fascinante, bem interessante, bem bacana. Mas eu tinha o pé atrás com aquilo. Eu, eu tinha certeza que Deus falava comigo através da Bíblia, eu não tinha muita noção doutrinária. Então eu não, eu não, eu não tinha assim, a noção de que aquilo era do diabo, que aquilo era errado, inclusive eu não acreditava no diabo. Eu tinha um véu muito grande, eu só fui compreender a ideia do diabo quando eu li Ellen White, que vai chegar lá, no, lá lá na frente. Mas nesse processo a gente ouve falar do diabo, a gente tá, tá, tá, mas eu, eu não entendia, para mim não era muito real. assim. É uma coisa meio complicada. Mas aí, então assim, então quando o espírito vinha nela e falava comigo, e falava com ela, ou sei lá o quê, pra mim, meio de boa, assim. Mas aquilo também tinha uma carga, tinha um peso. Começa a rolar um estresse e tal. E, e usando droga, e bebendo e tal. E ela fumava cigarro, mas não fumava maconha, não. Mas de vez em quando fumava, bebia e tal. E a gente começou a viver esse processo assim. E aí era assim, olha... Hum, Sinceramente, eu não lembro assim como que era a rotina. Eu lembro assim de. Eu lembro que no começo do nosso relacionamento era muito excelente. E depois uh, essa coisa espiritual pesou. Quando isso pesou, existia uma alternância. Sexualmente a gente ainda se dava muito bem. Sempre era muito bom. Sempre. Mas, fora isso, não era tão bom, não. Começou a pesar, começou a ter muita encrenca, muito atrito. Aí essa, Talvez até mesmo essa, essa, essa, esse problema espiritual, ele começou a criar vários atritos, vários problemas, várias questões e tal, etc, etc. E, e aquilo foi desgastando bastante o relacionamento. De briga, de estresse, de de saco... E ela muito impositiva com essa coisa do espiritismo para mim, assim. Que eu tinha que crer naquilo, que eu tinha que tal, aquilo. eu não gostava daquilo. Só que daí, aconteceu... Eu tive muitos encontros com Deus, mais ou menos nesta, nesta época. Encontros que foram mudando a minha vida. E um deles foi assim... Nós tínhamos uma rotina do tipo assim, quando a gente estava de lua, a gente arrumava a casa, parecia um brinco, assim, aquela coisa maravilhosa, tudo limpo, maravilhoso, perfeito. Mas quando a gente também não estava, eu e ela bagunçado também, roupa no chão, zoeira, louça no chão, sei lá o que, sujo, bagunçado. E aí eu lembro de, um, de uma experiência que eu tive que foi assim, a nossa casa estava toda limpinha, belezinha, e a Bíblia estava aberta assim na, na cabeceira da cama. Nossa a Bíblia sempre ali, de boa, assim, naquela vida que a gente tinha. E daí, a Bíblia aberta, Isaías 48, era uma Bíblia dela, eu não tinha Bíblia. Uma tradução católica bem bacana. A tradução meio moderna, assim, uma linguagem bem fácil. E a Bíblia aberta ali em Isaías 48 e tal, e a casa bonitinha, limpinha. Eu ignorando a Bíblia ali, a Bíblia aberta, um dia, dois dias, três dias, quatro dias sem ler, e ela aberta no mesmo lugar. E nesse processo de quatro dias, a casa saiu de um brinco para uma zona. Porque em quatro dias, naturalmente, vira tudo uma zona. E aí a casa estava uma zona, uma zona, uma zona. Daí eu peguei um baseadinho assim, fui fumar tá, no quintal. Gostoso a minha vida, sol, Curitiba, maravilhoso. Aí depois de fumar aquele negócio assim, voltei para dentro de casa assim, olhei aquela casa, tudo bagunçado, bagunçado. Falei, o que eu vou fazer? Vou arrumar. E fui pro quarto, e a hora que eu entrei no quarto, eu olhei na cabeceira da cama, tava a Bíblia, aberta há quatro dias ali, assim, pá. E assim, e para mim era super normal fumar com ele ler a Bíblia. E, para mim não tinha problema nenhum. Pelo contrário, se Deus quisesse falar comigo, era assim que era a minha vida. Ou falava assim, ou não falava. E ele decidiu falar, e aquele dia ele falou. Foi bem sinistro. Aí naquele dia, assim, a hora que eu entrei no quarto, imediatamente eu olhei e falei... Cara, esses dias que Deus quer falar comigo. Vamos ver lá o que, que é. Aí eu sentei, e o texto é muito legal, aquele texto. Ele diz assim, né? Ouvi-me vós, não lembro de cor, vós que invocais o nome do Senhor, mas sem fidelidade e sem justiça. É, sou eu, né? <risos> e assim, Clarice... Quando eu li isso, o impacto pra mim foi muito grande, assim, foi muito grande e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar um choro, assim, muito bacana, assim difícil eu ter um choro daquele jeito eu fiquei muito emocionado com a palavra de Deus, com a presença de Deus na minha vida naquele momento ali, olhando pra mim, né e Paca, é mais importante quem disso. é quem é você, né tipo, uhum. eu te conheço, onde é que tu tá, como é que é aí depois de ler a primeira frase aí o texto continuava, né e, e cada frase que eu lia Esse sentimento se aprofundava, essa ideia se aprofundava. E o texto é muito bacana, ele diz assim, eu sabia que você era obstinado, que você era transgressor desde o ventre da sua mãe, que é uma das ideias que a gente usa para falar do pecado original, né a gente é pecador na essência. né E eu me contenho para não te destruir. Né? Eu, assim... <risos> Eu tenho, que, eu tenho que me conter pra não destruir você, cara. E pai, e pai, e falou comigo assim, bem pesado. E aí no final do, acho que verso 13 e tal, ele diz assim, eu pessoalmente te chamei e torno feliz o teu caminho. Pá. E aí eu tive um encontro com Deus maravilhoso naquele dia. E eu, assim, sabia né, que eu tinha que mudar, que eu tinha que vencer algumas coisas, que eu tinha que ir pra igreja, que eu tinha que tal, que eu tinha que ser batizado. Eu já tinha um pouco dessas noções todas. Isso já fazia uns três, quatro anos que eu tava junto com a Elô. Uh, e nesse encontro foi bem legal. Aí eu fui nas igrejas ao redor de casa, tinha igreja católica, universal, quadrangular e uma igreja da graça. E assim, ó, a minha cultura musical é muito ampla. Eu era músico e, tipo assim, eu cresci ouvindo música sertaneja, MPB e rock brasileiro, ralcejo, essas coisas assim. Quando eu me tornei um pouco mais velho, eu ouvia pop, música eletrônica. Mas depois eu comecei a ouvir rock, blues, jazz, música clássica. Então eu transitava em todos os universos. Eu era roqueiro que ia na balada eletrônica. E, e, e era muito bom roqueiro e curtia a música eletrônica. E ouvia jazz, e tocava blues, e ouvia Djavan, e depois ouvia Mozart. Cara, loucura total. Assim, a minha cultura musical é muito ampla, assim. Uh, hoje eu já perdi muito disso. Já faz dez anos que eu mal ouço e toco nada. Mas eu, inclusive, cheguei a começar a fazer faculdade de música. Mas, de qualquer forma, uh, tinha uma cultura musical bem vasta. E daí eu cheguei nessa Igreja da Graça e era um pastorzinho assim, esquisitinho. Um nome esquisito, eu não lembro o nome daquele cara. Como é que eu posso esquecer o nome dele? Um, ele tinha um nome esquisito e, e ele, é só que, de alguma forma, rolou uma empatia entre eu e ele. Assim. E eu cheguei naquela igreja E aquele cara com aquele violãozinho dó maior, assim, blang, blang, Jesus não sei o que, e eu chorava ouvindo aquele cara. E era emocionante, era bacana. E imediatamente eu me encontrei ali naquele lugar. E passou um tempo, pouco tempo, talvez dois meses, três meses, indo ali, indo sei lá, fui dez vezes na igreja e falei pra ele, pastor, eu quero me batizar. Falei, não sei o que, E tal, mas não tem que estudar nada, ninguém estuda nada, ninguém vai lá e, ó, vamos marcar pra daqui duas, três semanas, que ia ter lá, não sei o que, aí, aí falei pra Elô, ela ficou bem feliz, ai que bom e tal, vai entregar sua vida pra Jesus, que legal, ela já era batizada também, aí, beleza, aí fui pra fazer esse batismo e foi muito legal, numa <risos> piscininha assim e tal, e Fez o batismo e no dia que eu cheguei lá eu chorei de uma forma também como eu nunca chorei antes nem depois. Fluía lágrima, assim, mas não era tristeza, não era alegria, era uma emoção, mas também não era uma emoção forte, era uma emoção diferente o dia do batismo ali. Foi muito legal. O culto inteiro eu chorei, o culto inteiro, assim aquela coisa bacana ali, aí me batizei e voltei para casa. Só que continuando a vida normal, não, não tinha mudança. Não, não, não casei com a Elô, não parei de usar droga, não parei de beber, não parei de nada, sim. Mas agora eu sou batizado, eu sou salvo. Esse mundo evangélico é louco também, né? Aí, beleza. Só que, daí, a Elô tinha uma tia, e essa tia, a gente ia na casa dela perto lá, e tipo assim, eu me batizei, sei lá, no sábado, no, no domingo, na no segunda, eu fui lá na casa dessa tia. E essa tia tinha um livro que chama Um Novo Mundo, que é dos Adventistas da Reforma. E eu peguei esse livro lá e falei, tina, esse livro aí, não, se o pessoal deu aí, eu posso levar pra mim? pô pode levar, nem quero esse livro aí e tal. E levei. Isso assim, tipo, imediatamente depois do meu batismo. Aí naquele livro eu comecei a aprender teologia. Porque aí esse livro ele faz um apanhado geral de profecias de Daniel e Apocalipse, do sábado e de imortalidade da alma. Bem bacana esse livro, assim. Eu tenho ele até hoje. E aí, assim, ó, eu comecei a ler aquele livro. E aí ele começa falando que a igreja católica é a besta e tal. Eu falei, cara, é isso mesmo. <risos> Porque eu, o roqueiro que eu era, eu sempre tinha ódio da igreja católica, né? Essa impressão dessa idiotice que a igreja católica. Mas uma coisa, de adolescente, de roqueiro e tal, e quando eu li um treco, agora eu sou evangélico, eu leio aqui nesse treco aqui, que esse negócio é a besta e tal, eu falei, cara, que livro massa. <risos> que ótimo, né? Descobrindo ali Apocalipse, não sei o quê. Bem bacana, achei bem legal. Aí ele falava da guarda do sábado. Não, pá, guardar o sábado ali, ó, tá aqui, não, não Bíblia é isso aí, lei de Deus, não tem conversa, esse povo aí, tudo, tudo idiota, não guarda o sábado e tal, mas eu também, <risos> mas também não me comprometi ainda não. Aí chegou no um negócio da imortalidade da alma, aí eu falei, olha aí, Lua. olha aí, Lua. quem são esses espíritos que vem aí? Não, pá, aí o embate começou a ficar, aí ficou pesado. Aí esse livro, no final estava escrito, uma publicação dos seus amigos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Até então, pra mim, adventista significava colégio, tipo ângulo. Sabe? Tipo, sei lá, objetivo e era A mesma coisa. Eu não sabia que tinha igreja adventista. Era colégio. Né? Adventista, igreja e tal, beleza. Mas esqueci, deixei aquele livro lá e continuando na vida mais ou menos normal, mas agora esses conceitos fermentando todos. Né? E tal. E daí, Clarice, o que, que começou a acontecer? Espiritualmente ficou mais pesado que Ficou bem pesado, bem pesado. E esses espiritistas mexendo o saco, esses espíritos vindo e tal, falando. E ela querendo me convencer, nervosa, brava. E aí eu comecei a tocar numa banda. Comecei a tocar numa banda e tinha uma tecladista, uma mulher. Gente boa, Loren, cara. A gente era super amigo, amigo de maconha, assim. Então, a gente morava perto. Então, a gente queria fumar um. Ô, oh, Lauren, vamos fumar um. Pá, vem aí. A gente se encontrava lá no lugar e tal. E a Elo começou a pirar que eu tava ficando com a Lauren. Pai, e você tá ficando com ela? E, e eu tive uma visão que você tá ficando com ela. Elas tinham essas coisas de, de ver espírito, ver anjo, ver isso, ver aquilo. E eu falei, não, ela não, não, não, não, não, não, não, não, não, tá, tá, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a ficar insuportável, assim, a, a relação junto com a Elo. E era aquilo, assim, sabe? Sinceramente, essa coisa espiritual assim foi a coisa que mais hoje me marca e me, e me lembra. Eu lembro que a nossa rotina da sexualidade sempre era muito boa, apesar de tudo isso, mas essa rotina espiritual sempre era ruim. Sempre isso causava atrito, briga, estresse, mais cedo ou mais tarde. A gente não vivia o tempo inteiro brigando, mas. constantemente essa coisa espiritual causava atrito e enchi, enchia o saco nosso. Assim, eu também eu não era muito maduro, óbvio. Era um pouco difícil para mim entender aquelas coisas. Eu também ficava um pouco balançado. Né? O que será que é a verdade verdade de fato? E aí? Tem esses caras que falam, tem... A guria, tem as, a, a, a doutrina a Bíblia, e aí eu li o Xing, li o Alcorão, lia um monte de coisa, né, buscando várias coisas, estudando e tentando entender essa coisa de Deus e tudo. E aí eu perdi, eu peguei esse livro e emprestei pra minha mãe, esse livro do Novo Mundo aí, e esqueci. Aí no que eu esqueci, eu falei pra mãe assim: falei, mãe, lê esse livro aí, esqueci. Aí eu falei assim, cara. queria dar uma consultada naquele livro lá. Aí peguei a minha caixa de livro, fui procurar não achei. Aí falei, ah, vou na biblioteca pública procurar, ver se eu encontro esse livro. Aí fui na biblioteca pública do Paraná, eu cheguei lá e falei, aqui tem a sessão de religião? Tem. Aí perguntei lá, tem nó de adventista aqui? Tem. Aí eu fui até a biblioteca, tinha duas prateleirinhas bem pequenas assim, tipo, como se fosse assim daqui a aqui, duas pequenininhas assim, livros adventistas. E eu cheguei diante daquela, daquela estante assim, era uma mais ou menos na, no meu raio de visão e uma embaixo. E a capa do livro que eu tinha era preta. E na, na prateleira da, da minha esfera de visão assim, tinha oito cópias do livro, só que capa verde. E eu meio que não me liguei de pegar e ver, né? Porque eu queria consultar o livro que eu já conhecia, eu não queria pegar um livro diferente. E eu olhando assim, cara, não tenho livro, porque eu fiquei meio frustrado. Daí eu olhei embaixo e tinha um livro preto, que chamava O Grande Conflito. É. Aí eu falei assim, ah, vou pegar esse. Daí eu pensei assim, o Grande Conflito. Aí eu falei, ah, vou, vou pegar esse, vou levar pra casa. Aí peguei esse, acho que peguei o Alcorão e peguei mais um outro livro lá. Aí, aí a coisa começou a ficar mais complicada, porque daí eu peguei esse livro, levei pra casa. E abrir a introdução do livro é muito legal, né? Ele vai te dizer que ela teve visões, que ela não sei o quê... Eu até lembro, né? As cenas do grande conflito foram patenteadas a essa autora pelo Espírito Santo. Eu falei, Lou, louco, né? Pá, que livro maluco, né? Vamos ler esse treco aí. Aí abri no meio lá, o Papa e Falei, né, esse livro é um massa, <risos> É o livro que eu preciso. Daí, Clarice, o que aconteceu? Aí, eu, naquela rotina, assim, né? Eu fumava maconha, o grande conflito... Capítulo 1, 2, 3, 4. Chegou no capítulo 28. Ela diz assim: essa coisa da reforma de saúde aí, né? Tudo que você faz que te, que te faz mal, te incapacita de servir a Deus. Ai, senhor, que droga! Por quê? que? É aí eu falei: ah, vou jogar faz. Joguei as maconhas tudo fora e tal. Depois fiquei com dor no coração, mas tive que jogar e tal. Aí no dia seguinte foi o capítulo 29, que é o capítulo da queda. E assim, olha, eu ouvia falar do diabo, mas não fazia muito. Eu não, eu não sabia assim quem ele era. Aí quando eu li o capítulo 29, que é o capítulo que ela explica a história lá, é um capítulo simples, mas muito legal, daí aquilo não aquilo fez sentido para mim. Eu falei assim, caramba, cara. Porque até então, Cara, eu era evangélico, batizado. Tu ouve falar no diabo o tempo todo, tu era roqueiro, falando no diabo o tempo todo, mas eu não sabia, não tinha ideia quem, quem era, se era, se existia. E a partir daquele livro assim, eu falei, caramba, cara. Aí, aí caiu um monte de ficha, assim, né? Do, da forma que eu vivia, né? De onde é que vinha tudo isso, né? Esses pecados, essas maldades, essas transgressões, esses vícios, esses, mas não o que, aí, eu, pá. Que é uma coisa muito essencial para você parar para pensar né, na tua vida. Então eu tive que encarar essa ideia de do... li esse capítulo várias vezes, assim, para entender e aí a coisa tal. Aí assim, ó, em mais 20 minutinhos aí, aconteceu... aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Durante esse processo, porque aí tu tem... porque, assim, em termos do relacionamento em si, não sei se eu tenho mais muito o que acrescentar com a Elo Mas eu vou te contar essa partezinha final só para você entender como é que eu chego daí a, a tal onde eu tô. Aí assim, ó. Uh, enquanto eu leio O Grande Conflito, a minha mãe morava em Curitiba também. Eu morava com a Ilô numa casa e a minha mãe morava numa outra casa. Aí a minha mãe morava num, num terreno com cinco casas e um barraquinho no fundo. E no barraquinho do fundo morava uma mulher de favor. E a minha mãe começou a fazer meia, cachecol, gorro de tricô para essa mulher vender... para ajudar essa mulher. A mulher pegava os filhos dela num carrinho e saía vender. Né? E parou na, na igreja central de Curitiba para querer vender lá esse negócio, essa mulher. Nada a ver comigo assim. E aí ela, a mulher da secretaria disse que não iria comprar, mas que ela podia se cadastrar na Adra. E a mulher se cadastrou na Adra e um tempo depois, enquanto eu estava lendo o Grande Conflito, a Adra foi lá na casa dessa mulher dar roupa, comida, deu uns móveis lá para ela. Deu uma revolução na vida da mulher lá. E a minha mãe foi que atendeu essa galera da Adre, a igreja adventista, não sei o que, e eu estudando no um grande de conflito. Aí eu fui visitar a minha mãe, conversando com a minha mãe. E aí? Ela falou, ah, vem um povo de uma igreja adventista, isso, aqui. eu falei, ah, mas essa igreja que eu estou estudando lá, o livro, não sei o que. Falei, ah, mãe, a gente podia ir nessa igreja, né? A gente não dá o dízimo, vamos, vamos começar a ser fiel a Deus aí, devolver o nosso dízimo. Falei, não, vamos, vamos lá então. Aí a Lucilene explicou pra gente onde era a igreja, e aí nós fomos. Antes disso, eu tinha tentado ir no culto da central, mas eu não conseguia acordar no sábado. Tipo, uma, uma vez até eu acordei 11 e meia da manhã. <risos> Peguei o um carro e fui até a igreja e cheguei na porta. que a igreja de Eu falou: ah, acabou de acabar o culto. Falei, ah, que droga! Tipo, eu não conseguia ir, assim. E aí, beleza. Aí depois disso eu falei, daí eu combinei com a minha mãe e a gente foi lá, acho que foi numa segunda-feira. No dia da folga dos pastores, a gente chegou lá, estavam os dois pastores lá, a igreja tem três: estava o evangelista e. ou de jovens lá, fazendo alguma coisa. E eu e minha mãe batemos lá, ó, queremos dar o dízimo. Daí eles, vocês são membros aqui? Não. Como é que dá o dízimo? Daí eles, ah, vai na secretaria, né? A gente foi na secretaria pra secretária, a gente quer dar o dízimo, tá? Mas qual é o código? Não, a gente não tem código. Ah, mas vocês são membro aonde? A gente não é membro. Ela falou, não, a gente só quer dar o dízimo, como é que faz? Ah, assina aqui, ó, pega o um papelzinho aí, e na saída, o Fabiano, que é o pastor evangelista lá, falou pra gente, Ah, mas vocês são de onde? Ah, a gente aqui, tá, de São Paulo, não sei o que, tá, e vocês são membros? Não, não, só veio da audismo e tal. Ah, mas vocês não são adventistas? Não, então vamos estudar a Bíblia. Aí eu falei, vamos. Daí minha mãe, não, não estudar a Bíblia não. não. Falei, não, mas quem não vai estudar a Bíblia o quê? Vai estudar a Bíblia sim. Aí a minha mãe, não, eu sou católica, eu vim aqui da autismo só, não quero saber de O de, de, de, Fabiano, não, dona de A senhora vem, se a senhora não gostar do estudo, a senhora para. Falei, não, Fabiano, vamos que dia? Que Quarta-feira, tal hora. Não, vamos lá. Aí eu trouxe minha mãe para estudar a Bíblia. Só que assim, nessa época eu já tinha lido, então, muito da Bíblia, já tinha esse lido esse livro Novo Mundo, já tinha lido O Grande Conflito. Então, em tese ali, eu já sabia mais ou menos as coisas. E, só que a mãe não sabia nada. E assim, ó, daí eu e minha mãe começamos a estudar a Bíblia na Igreja de Adventista. Ah, e aí a louco ficou insuportável. Sei lá, cara. Insuportável. Ela estava insuportável. Aí, no final desse processo, do, do, uns três meses, a gente começou, tipo, sei lá, em julho, e nós fomos nos batizar em novembro. No final, quando passou uns dois, três meses disso, Elo começou a não voltar mais pra casa. Começou a não voltar, não voltava... E a gente tava brigando, na época... Eu... ia pra casa dos pais? Então, eu não sabia pra onde ela ia, depois eu descobri. Uh, mas eu, eu pensava que ela ia pra casa dos pais, da mãe, né? E aí a gente tava brigando, então ela passou uma semana sem ir para casa, eu nem me incomodei. Só que depois eu liguei ela no trabalho e falei, alô, que ai não a gente precisa conversar. Eu falei, pois é, né? Daí naquele dia ela não voltou para casa, voltou no outro dia. Ela tava estranha, estranha. Ela falou, olha, a gente precisa conversar. E nessa semana eu cortei meu cabelo, que era cabeludo, né? Era cabeludo, eu cortei meu cabelo. A hora que ela me viu de cabelo cortado, ela falou assim, nossa, você cortou o cabelo. Ela falou assim, posso? Tipo assim, posso? Um eu falou, como assim, cara? Tô minha mulher, cara. A gente tava junto há quase cinco anos. Né? A gente morava junto, ela só tava não indo pra casa aqueles dias ali, mas... Tava estranha a bichinha. Mas aqui a gente precisa conversar, porque eu vi... pedi para Deus que eu queria ver um anjo, daí eu encontrei um anjo, conversei com ele, ele me falou de você, não sei o que, espiritismo, não sei o que lá, vai que você, você me deu como assim não, eu falei, não, eu não acredito nisso, não, então não vai dar certo, tal. Mas assim, para mim era uma coisa mais espiritual, ali dela foi lá, foi foi trabalhar no outro dia também não voltou, aí Antes de eu ser batizado, eu já comecei a fazer trabalho missionário. Eu pegava os capítulos do Grande Conflito, tirava xerox, colocava o endereço da igreja e distribuía na rua. Esse capítulo mesmo da queda, eu fiz muito isso. Era acho que cinco páginas ficava. Pegava um bolo, assim, 50 pilas, 100 pilas, e distribuía na rua. assim. Era bem engraçado isso. E, e aí eu estava fazendo esse trabalho, uns dias depois disso, Distribuindo ali na Rua 15, no calçadão de Curitiba, quando eu vejo o Elo descendo com um amigo meu. assim Só que assim, eles não estavam de mão dada, nada, mas a intimidade que eu tinha com o Elo imagina, né? eu sabia. Né? A hora que eu olhei, assim, eu falei, meu... Aí eu olhei para os dois assim, daí... Aí o... o clima caiu entre todo mundo ali. né Aí eu falei assim, oi, tudo bom? oi Um abraço nele também, onde é que vocês estão indo? A gente está indo na internet lá, não sei aonde. falei, não, pode ir. Beleza, pegaram e foram, assim. Mas todo mundo já sabia né, o que estava rolando. E aí, aí eu tava com uns papeizinhos para distribuir ainda, daí eu fiquei de boa assim, aqueles papéis me sustentaram. Aí eu distribuí mais um, mais um, mais uma hora que acabou e de desabei, cara. Aí cai, caiu a ficha né, do que estava acontecendo e tal, e era assim. Um tempo antes disso, a Elo tinha batalhado muito para eu sair das drogas, para eu parar, etc, etc, e não tinha conseguido. Então, em tese, ela tava querendo viver uma vida mais correta, assim, em tese, e eu não. Só que esse cara era mil vezes pior do que eu. Mil vezes pior, mil vezes. E aí ela se entregou, assim, o negócio, assim, foi bem pesado. E... E aí, assim, olha, foi um processo muito doloroso para mim, a perda da Elô. Foi muito, mil vezes pior do que a da Adriana. Nossa, não tem nem comparação. Eu chorava, chorava... era muito dolorido, e eu estava numa busca maior por Deus, assim, nessa época, que foi a época que eu estava lendo o um grande conflito, estudando a Bíblia lá, no, lá na Igreja Adventista, e eu tive um outro encontro com Deus bem bacana nessa época, assim que Deus estava realmente me chamando, me transformando ali naquele momento de encontro com Deus ali que eu estava. No final desse processo, desses quatro, cinco anos, né, de estudo do começo até aquele momento ali, que é o momento que eu ia me batizar em novembro, isso aí era agosto, sei lá. e tipo assim, muito sinistro, assim, era muito complicado para mim e aí eu ia para igreja e só chorava cara, chorava, chorava, chorava, chorava, chorava, chorava e era muito difícil para mim, Deus estava me chamando, me, me ajudando e, e daí assim, olha nesse, nesse período assim de dois, três meses aí teve os últimos embates com a Elô, assim ela não queria saber e eu orava por ela E eu orei por ela assim de uma forma bem pesada, até, até no dia que eu tive um sonho, né? Que eu entrava num lugar escuro, ela estava lá, que era onde ela estava ficando com esse cara aí, que era um curtis que ele morava lá. E eu fui lá e eu, no sonho, eu dizia para ela assim, você vai sair daqui. Não, eu não vou, eu não quero, eu falei, não quero saber. Eu tô dizendo que você vai sair daqui. E eu pegava ela no colo e tirava ela de lá. Daí eu acordei. Naquele dia, ela saiu, ela saiu de lá. Ela terminou com ele e foi voltou com a mãe. Mas, assim, depois disso, a Elô se entregou a vários caras desse nível, assim, vários, um atrás do outro, assim. Chutou o balde, assim, ela caiu num, no fundo do poço do negócio, assim. sentiu alguma culpa de de repente ela ter lutado contigo para te ter uma vida melhor com ela e tu não, não ter feito isso a tempo Olha eu não eu não não me concentrei nisso na época talvez eu tenha sentido um pouco isso talvez no meio da tristeza da, da coisa toda eu tenha sentido isso mas a minha preocup... expuse ela ao... ao mal sei lá enfim é pode ser pode ser que sim que eu tenha pensado isso Mas assim olha, o, o que mais me machucava não era tanto a minha culpa, o que mais me machucava era a situação em si. Porque aí em tese agora, uh, ela caiu assim, num, numa parada assim, muito pesada, bem pesada mesmo, assim, bem, bem, bem espiritualmente muito pesada. Coisa do, do. Você vê o diabo na pessoa, assim, você vê a obra do diabo nela, através dela. Porque essa coisa dos espíritos, pra mim agora já estava fazendo um pouco mais de sentido. E aí esse nervosismo todo, essas brigas todas, essa, essa, essa vontade de me convencer desse treco. E a partir do momento que eu, que eu comecei a frequentar a Igreja Gente, de isso piorou, piorou, piorou, piorou. Assim, tipo, para mim eu vi uma. Eu não via tanto assim a minha culpa, eu vi um capeta ali, vi um demônio ali naquele nossa. negócio. E é muito duro, né, tu encontrar isso não na pessoa que você ama. Eu amava a Heloise. eu Inclusive, eu amo a Heloise. Não tenho mais nenhum tipo de, de sentimento, de desejo de, em relação a ela como mulher. Mas, assim, que eu a amo é sem dúvida alguma, assim. <risos> pra mim, o bem que eu quero pra ela, a salvação, a graça, a felicidade, pá, cara, pra mim, assim... E ela está tá com alguém, tem... Tá... Então, a Ilô caiu assim, ó, de, de mal a pior, assim, um pior que o outro. Ficou com vários caras, um pior que o outro, assim, a galera sinistra. então ficou com trauma, assim, por que que eu te pergunto? Porque é, tem, pode ter alguma coisa a ver com a, com a situação do Adriana, assim, nossa, fiquei com trauma de, de expor a pessoa e ela, né, Ficou cada vez pior, ficou pior. E eu não quero repetir isso, no caso ah, da Adriana. Ah, Deus me livre. Deus me livre a Adriana ficar pior. Né? Deus me livre mesmo. Assim. É que a Ilô caiu num outro sentido. A Adriana num outro. Né? A Adriana uhum. é problema, mas ela... Mas é uma queda. É, é A da, da Adriana é uma queda emocional. É, psicológica e tal. Ah, Deus me livre. Eu, eu não gostaria. Né? Também não gostaria na época que a Ilô fizesse o que fez. Né? Enfim, é né? claro. Mas assim, ó. daí o que acontece... No final desse processo daí, a minha mãe até uma vez foi me visitar e eu tava assim, eu, quando eu tava com muita fome eu comprava um pão com maionese e comia, não comia mais nada, não fazia mais nada, eu tava assim, não, não limpava, não, não tinha ânimo, tava bem difícil. E aí a minha mãe foi me visitar, lavou minha casa, arrumou tudo, deixou um brinco assim. Aí naquela noite inclusive, aí eu peguei minha maconha, ainda tava com dificuldade de parar e fumei assim, aí minha casa limpa. tava gostoso, botei um somzinho pra ouvir uma vela e tal. E a Bíblia aberta. Tá, de novo. Aí, naquele dia, Deus me chamou pra pregar. Aí a Bíblia tava aberta, em primeira, primeira Timóteo, né? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Exorta com toda a longanimidade e doutrina. Deus me chamou pra pregar. Aí eu falei, cai, meu pai. Deus. Eu Falei, caramba, caramba, prega a palavra. Não fazia a menor ideia, menor ideia, assim, nada, não tinha a menor noção do que, do que a minha vida ia virar. Mas Deus já estava, né? Ah, não vai pregar. E aí, o que acontece? Nesse processo, a Elô me abandonou e eu morava numa casa, minha mãe em outra. Falei, ah, mãe, vamos voltar a morar junto. Me desfiz da casa, fui morar com a minha mãe. Frequentando a igreja central, nos batizamos. Passei na faculdade de música e vivi, isso me bateu em 2005, 2006 eu fazia música na Federal do Paraná. Só que assim, olha, a, a música estava totalmente atrelada à minha velha vida, né? A droga, a mulherada, tudo aquilo ali e tal, eu traí ele várias vezes também, especialmente no começo, depois não. Então era aquele clima, né? Era aquela vida ali e eu era muito bom na música dentro do que eu, do que eu fazia, eu era muito roqueiro. tocava era muito forte muito rápido eu era muito criativo tocava muito bem hoje já não hoje bem hoje faz dez anos aí que eu não toco mais mas na época eu era muito bom e só que era era aquela vida era aquele clima era aquela coisa que já para mim já não fazia mais sentido dentro da igreja tocava no ministério de louvor e tinha um menino que fez fez vestibular para teologia mas não passou E aí que eu descobri que tinha teologia, que existia teologia. E eu já estava lendo vários livros da igreja nessa época, li uns livros do Apocalipse, uns livros mais de teologia, e Deus começou a abrir a minha mente para aquilo. Eu comecei a gostar de estudar, coisa que eu não gostava antes. Eu gostava de ler, eu sempre fui bom leitor. Mas estudar não, e eu comecei a gostar de estudar. A teologia. E aí eu fui... pra entender isso aí. Aí o Jop, né, que é esse camarada, falou salvo oh, no final do ano vai ter vestibular para teologia, cara. Eu falei, ah, vamos fazer então. Inclusive, uma das vezes também que, que foi o meu chamado de pastor foi no... a gente foi tocar no Campuri, Campuri de Jovens, com Barbosa, e ele sempre faz o apelo, né, pra quem quer ser pastor e tal. Nessa época eu já, já tinha... Deus já tinha colocado no coração essa ideia. Nunca foi um desejo muito meu, assim, mas a questão de... de se dedicar, né, a Deus, ao ministério, a pregação especificamente. Especialmente. E aí, e aí, eu fiz o vestibular para o NASP, aí o velhinho pastor quase jubilado que foi me entrevistar foi me perguntar da vida, né e aí? droga já? Sexo já? já, Público já? <risos> Imagina, né? Quantos anos eu estava igreja? Ah, já faz seis meses, né? Tá, tá bom. Aí ele falou para mim assim, olha, Ezequiel, se você não conseguiu dessa vez, não desista, né? Porque quem sabe Deus tem um plano para tua vida e tal. Eu falei, me... Aí eu falei, me reprovou, né? Aí eu falei, Jô, cara, me, me reprovou, cara. Daí lá, isso aqui, ó. E aí? Ele falou assim, cara, mas tem uma faculdade na Bahia. Eu falei, que faculdade que é essa? Eu uma pra, pra internet e a N, né? Hum. Teologia tal. Faltava uma semana pra inscrição. Eu falei, cara, vou me inscrever nesse treco. Aí me inscrevi. Aí, isso era assim, ó. Eu me baticei em, em, em novembro de 2005. Então, o vestibular seria lá em novembro de 2006, um ano de igreja, né? E aí fiz o vestibular para o IAN, aí o secretário do campo fez a, a entrevista, e já não era mais o mesmo pastor, que fez a mesma entrevista. Falei as mesmas coisas, já usei droga, já tive mulher, já fiz isso, já fiz aquilo, mas toma aí, ele me passou. Daí eu fui fazer teologia, fui para a Bahia, e aí, eu, e aí estou aqui. Mas assim, olha, uh, o que, que acontece? A rotina do, do casamento ali com a Elo me trouxe assim muita felicidade. A parte boa era muito boa. A gente, teve, a gente viveu como marido e mulher, acho que mais de três anos. Tinha muitas, muita coisa boa, assim, muita parte boa. Mas espiritualmente Mas foi pesado. Foi traumático, principalmente a forma como rompeu. É, o fim foi bem ruim. É, no fim, o que acontece? Eu sou. Eu sou muito mente aberta com algumas coisas assim. Nesse processo, depois que eu descobri que ela estava me traindo, era pesado para ela espiritualmente também. Ela voltava para casa algumas vezes, ela começou a voltar, mas a gente já não ficava mais junto. Uh, ela dormia em casa, às vezes. Às vezes ela dormia na cama e eu dormia no sofá. Depois ela começou a voltar mais recentemente, a gente até dormia na mesma cama, mas não fazíamos nada. Até o Fabiano fica assim: ê ,ê ,ê ,ê. Cara, tá louco, cara? Não, pastor, tranquila. A relação que eu tenho com a Elô, e se quisesse, transatamente transar não ia mudar nada, mas a gente parou. Rompeu mesmo, assim. Até uma das vezes que ela, que ela voltou, eu perdoaria ela de boa, cara, na época, assim. Perdoaria mesmo, assim. Mas ela não. Ela não conseguia lidar não com isso. teve uma coisa assim de rejeição. Ela te rejeitou. Olha, eu creio que sim, eu creio que no momento ali, acho que sim. Vamos pensar por aí. Eu Você acho que sim. o nosso hoje aqui. Uhum. Tá. Talvez por ter sido traumático, por ter tido essa coisa da rejeição, ficou difícil assim, quando aconteceu agora com a Adriana. meio que reviveu essa coisa da rejeição? Você, ah, Adriana não me quer mais. Com certeza isso existe. Eu não sei assim... dizer a relação de uma coisa ou outra, mas rejeição sempre é ruim. No caso da Ilô foi bem pior, porque a relação era muito mais íntima, muito Sim. mais tempo, muito mais tal e foi foi bem pior, até mesmo ela me rejeitou, talvez não em troca de uma doença, né, que é o que eu sinto em relação à Adriana, mas em troca do, do diabo, do pecado, dos caras sinistros assim, pesado, muito pesado. Então foi foi bem pior, foi, na época foi muito pior. Da Adriana, uh, esses elementos estão presentes? Estão, claro que sim. Rejeição é rejeição. E existe uma, uma obra ruim aí acontecendo, né? Um, espiritualmente, uma opressão, ou emocionalmente, psicologicamente? Eu creio que existe. E, e com certeza, né? Al, o nosso, corresponde o, a esse bem, né? O nosso emocional. Uh, embora tenha toda essa coisa da racionalização que o nosso emocional a gente sente igual a pode rejeição ser. como você me disse rejeição é rejeição sim é. então existe assim uma revivência disso no presente né? pode ser um grau um pouco menor não é o não é o mesmo grau apesar de que engraçado assim na verdade a forma como eu reagi em relação a essa coisa da Adriana também foi bem pior do que eu imaginava assim do que Do que em outros momentos da minha vida em relação a isso. Foi, foi mais difícil, em algum sentido. Eu, eu acho que. É porque assim, olha, na época da Elô, como eu estava assim, numa busca por Deus e Deus me buscando e me encontrando com Deus no começo, então isso, essa busca por Deus, assim, supriu mais. Hoje, que eu já de repente tenho mais experiência e etc., que eu já não estou mais descobrindo tanto. aí acho que balançou um pouco nessa área também eu penso que é porque é uma revivência porque a... o nosso emocional é emocional ele não é racional né? então toda racionalização não dá conta sim, sim. de resolver essa coisa então tem uma, uma outra mulher a quem tu amou muito e... Experienciou com essa pessoa Novamente a rejeição Sim Então por isso que talvez seja mais pesado Pode ser É, acumula, né? sei lá, enfim uhum. É Uma coisa complicada até, até mesmo porque Eu tinha o sonho de que a coisa ia dar certo com a Adriana Num outro nível Num outro sentido que com a Elo não era possível né? Agora tu... Porque com a Elo era, né A coisa aconteceu de uma forma Né? meio invertida, meio, meio apressada, meio rápida, meio... Que, que teve a parte boa. Agora para o lado, pro lado certo, mais correto, com a aprovação divina, enfim, tinha, <risos> tinha uma expectativa de que não, agora vai acontecer. Sim, com certeza. Com certeza. Né? A expectativa, o desejo, a vontade, trabalhando para isso, né? com esse objetivo firme. Né? E, e nem cogitava né? a possibilidade de não ser. Hoje, olhando, Eu, eu creio que eu fui bem, bem inocente, eu estava bem iludido, bem enganado mesmo. Eu devia ter, ter pensado, mas eu não tinha força para cogitar que não fosse ela ou que daquele jeito não dava. Eu não tinha força para isso, assim, e hoje eu, eu entendo que eu precisava ter. Talvez em nível mais inconsciente, assim, pensa comigo uma hipótese Uh, que essa coisa de repetição, da rejeição, pode mexer com o lado teu, uma fantasia distorcida de que, pô, eu não consigo dar certo com as mulheres que eu amo. Olha, é possível, né? Claro. Tu entende que é uma distorção, porque são muitos fatores que estão envolvidos. É, não né? sou só eu, né? Sim, mas que mexe com a pessoa. Claro. Que não dou certo, né? Que eu tenho de errado. Sim. Né? Então, olha, eu não... Conscientemente eu não pensei muito nisso, assim. Apesar de que, acho que emocionalmente eu sinto isso, né? Eu sinto que é, eu tenho dificuldade, né? Essa coisa de me culpar, né? Que foi talvez a primeira questão assim, que, que tu me ajudou, assim. Uma culpa excessiva sobre ti que também às vezes nem é tão adequada. Não é adequada. E eu acho que talvez por detrás disso, um pouco dessa ideia no mínimo existe, né? Tem alguma coisa errada comigo, né? Uhum. Sendo que, que, que a relação é dual, né? isso a gente sempre tem que colocar pra gente. Ainda mais quem tem uma tendência a meio que se culpar, é. uma tendência a fazer fantasias distorcidas de si, é a necessidade de estar sempre lembrando, como se tivesse uma caixinha lá dentro da cabeça. Que a melhor coisa para combater uma, uma distorção né, é uma verdade real, Sim. no sentido de dizer, não. Peraí, vínculo é vínculo pressupõe duas pessoas no mínimo sim. porque a gente sabe que pressupõe quatro seis que são os pais os avós né as coisas que a gente era da nossa herança psíquica então assim tu tem que sempre lembrar isso para ti para que daqui para frente as tuas relações não venham a ser impactadas por essas coisas por essas cognições falsas é é possível sim é... É possível não, com toda certeza esses elementos todos estão presentes. Aí, qual é o grau, né? qual é o sentido, tal, aí, enfim, aí exige um, um trabalho assim de, de parar para pensar, e não só de, de pensar mesmo, né? De sentir mesmo, né? O que. que... o impacto dessas coisas todas, né? D dessas repetições, dessas vivências, porque no fim é aquilo, né? Existem, como, como você mesmo disse, né? as rejeições, né? Porque são amplas também, não são só, né? Vem desde infância, tem o pai, tem não sei o quê. Tem... Óbvio, né? Tipo, e toda, toda vez que, que, que tu vivencia uma rejeição, ela vai se remetendo hum. às outras rejeições. Sim. É a rejeição mais primordial, assim, que é com os pais, né? Uhum. Então balança a pessoa nesse sentido. Sim. Porque tu vem ao mundo para ser amado primeiramente pelos teus pais. Sim. E não rejeitado. Claro. Então, assim, são várias coisas, né? E, e assim, no fim, a gente dá para começar a entender um pouco também, né? Que rola uma, uma sensibilidade né? nessas áreas, que também acho que é um pouco normal, né? A gente se sentir assim, ou ser assim, ou se sentir. Às vezes, uma coisa entra dentro da outra. né? A gente é de fato rejeitado, ou a gente nem é tanto e se sente. Ou é e se sente, e alguns se sentem mais, outros menos. O importante é saber lidar com a rejeição, saber que ela vai estar presente. Ela pode vir de onde a gente menos queria que ela viesse. Claro. Mas que assim, a gente tem um valor intrínseco. Sim. A alma humana tem esse valor e tu conhece muito bem. Né? Claro. E que isso não, não vem afetar a nossa, nossa autoestima. É, e eu acho que uma coisa que não sei se ajuda ou pior é a ideia de pensar nas pessoas que você rejeitou também, né? Porque, no fim, a gente sempre tem a história de rejeitar também, né? Porque, de qualquer forma, a gente também não consegue acolher tudo e todos, né? Então... E se a, se a gente teve o direito de, de rejeitar, a gente também tem que aceitar... Sim... As... as rejeições que vêm. Sim, exatamente. É, e não é porque nós fomos rejeitados por alguém em algum momento que nós somos menores. Que, que nós deixamos de ter valor. Sim. Nosso valor, ele é, assim, como eu te falei, ele é invariável. Né? Sim. Cada pessoa tem o seu valor. Sim. É, aí talvez, assim, existe também um pouco de compartimentalização, né? Porque tem... O valor como ser humano, tá, mas aí não é só o ser humano, né? Tem o lado do homem, do marido, do, né? Sim. Eu me sinto um pouco desvalorizado nesse sentido, né? não no geral, uhum. mas talvez nesse ponto específico do relacionamento, da mulher, né? Do, do casamento, do, do ser pai e etc. Né? Uhum. Porque também tem essa área, né? Não é, um, claro. não é uma coisa assim, envolve o conceito geral de rejeição, mas tem o um específico também, né? Por isso que a nossa motivação tem que ser mais. É, ela, ela tem que vir mais de dentro. É nós que temos que, que nos cuidar, que nos amar, independente de, de outras coisas, hum. independente dos outros. Assim. Porque a valorização ela, ela tem que vir muito mais de nós, porque se a gente ficar esperando essa. essa valorização externa, ela vai a gente vai ficar muito balançado, porque em todos os momentos da nossa vida a gente vai experimentar rejeição em algum momento. É, não tem o que fazer, né? Uhum. A questão aí é que talvez assim essa rejeição nesse nível, aí, nesse sentido, nessa área, uma rejeição um pouquinho complicada, né? Mas tem que lidar com Sim. ela, claro, né? Uhum. Tem que lidar com ela. É, entender que assim, não, não existe um problema em ti enquanto homem. existiram relações emocionais, relações amorosas complicadas sim. É e na verdade sim, é aquela coisa né? existem problemas em mim? existem mas não que justifiquem assim uma, uma sacanagem dessa como foi a da Heloísa, uma perver uma perversidade como Foi da Adriana, entendeu? Uhum, entendi. Não é, que eu me... entendi. não é que eu não tenho que... defeito, é que Sim. esses defeitos todos não justificam a... o erro do outro, né? Isso. Porque, porque essa, a rejeição do outro, enfim, é o problema do outro. Não, eu entendo isso, assim, eu entendo isso um pouco melhor, assim, que... Inclusive, acho que no primeiro dia mesmo, assim, que eu vim, eu já me resolvi um pouco melhor com isso, assim. Porque, assim, eu tava maluco, cara. Eu tava muito maluco, assim, sei lá, não sei explicar... Mas essa perspectiva de que a culpa não era minha, assim, se porque, porque se você fica nessa coisa de a culpa é minha, que aí assim, também tu tá tu se torna culpado por uma perversão do outro, pela maldade do outro, pela. Uhum. Né? Pelo. Mas chutar essa um é. Mas é da relação perversa, né? Ela tem que ter um que se submeta, que se culpa. Enquanto que tem o outro que. Se alimenta dessa alimenta dessa coisa. Assim. Que coisa louca isso, é. né? É a sedução maligna que a gente chama. Ah, no meio da multidão, tu, tu, o perverso encontra alguém que se submete. E aí, a coisa vai por esse rumo o sofrimento. tudo para quem é perverso também. E todo mundo tem consciência. Claro que quem sofre mais é a vítima, mas... Uhum. O perverso ele vai se tornando insensível com essa coisa da, da, da consciência. assim Passa sem, sem filtro. Sim. Né? Complicado, né? Então, eu, assim, tá enxergar a Adriana assim, nesse sentido é um pouco difícil para mim. Que ela tenha maldades, não, não resta dúvida. Maldade, com certeza e tal. Eu, eu acho, assim, que ela é muito machucada. E aí tem muita defesa aí nisso aí também. E eu não acho que ela seja, assim, insensível em tudo, mas em alguns pontos acho que ela só se tornou insensível mesmo. em no geral assim na vida dela. Uma camada de proteção emocional Acho que até por causa disso ela tem muita dificuldade de, de se entregar do carinho, do Sim, beijo, do carne, né? Vai, vai, volta. O carinho vai, volta. É, Ela, sabe, não, não é aquela pessoa assim que, que sente que a que que acolhe, que traz. Inclusive dá para sentir isso na forma como ela toca ou não toca. Tem certas pessoas que são muito acolhedoras, né? Uhum. As pessoas que abraçam, que, que beijam, que trazem, que tocam, que olham. Deixam muito claro né, a disponibilidade, a presença, o carinho, o calor. Mas a Adriana não. A Adriana é bem, bem difícil. Eu sabia de toda essa tua história com a Chegasse com certeza, entrar, sabe? Com certeza. Se a conversar com ela, chegasse a conversar com essa coisa que houve traição. Sim, eu acho que, que sim. Que tu usou drogas. Sim, sim. Então assim, o, o medo dela de casamento, essa gamofobia pode ter aumentado um pouquinho com essa coisa assim, pô, vai ser que nem meu pai. Imagina, né? Se tem uma, uma recaída, vai para as drogas. Al coloca que nem meu sim. pai. Sim. É, e se algum dia me trai, que nem meu pai trai, minha mãe? Essas coisas assim, né? Claro vai que, saber, né? Claro que, que, obviamente, a gente que é adventista acredita que não, que vai dar tudo certo, que a gente está no caminho certo, que as chances são é. bem menores, mas a pessoa que tem um problema real, né, de medo. Sim. De se casar, ela, ela balança com essas coisas. Sim, claro. Não, com certeza, né? E que também não deve te trazer culpa por isso. Claro. Porque, enfim, foi, né, a partir do momento que tu foi conhecendo Deus, tu foi se tornando sincero e querendo fazer as coisas. Né? As coisas aconteceram a seu tempo. Sim. Né? Tu não vieste de um, de um berço adventista, te desviaste, enfim. Uhum. Não, claro, são uhum. Mil, mil coisas, né? Não é, enfim, existem as minhas culpas, mas elas também não são tão grandes assim, né? Mas elas existem e tal. E, e com certeza. Não, tu não né? deve te culpar. Por isso. Não, o que eu digo é que tu não deve te culpar pelo possível impacto dessas coisas na vida da triângulo. Ah, sim, é, porque aí é. é. Aí é demais. <risos> então, Beleza, vamos lá.